ויקרא פרק ב' ונפש כי תקריב קורבן מנחל אדוני, סולת יהיה קורבנו. ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה. והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולטה ומשמנה על כל לבונתה. והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה, היא ריח ניחוח, לאדוני. והנותרת מן המנחה, לאהרון ולבניו, קודש קודשים, מאישי אדוני. וכי תקריב קורבן מנחה, מאפה תנור, סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. ואם מנחה על המחבת קורבניך, סולת בלולה בשמן, מצה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 ריח ניחוח, לאדוני, והנותרת מן המנחה, לאהרון ולבניו, קודש קודשים מאישי אדוני. כל המנחה אשר תקריבו לאדוני, לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש, לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. קרבן ראשית תקריבו אותם לאדוני, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח.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 והקטיר הכהן את אזכרתה, מגרסה ומשמנה, על כל לבונתה, היא ש... לאדוני.